Kuastë ndërruar, selam aleikum. Mirë se takojmë së bashku për të realizuar një mision tjetër në kuadër të misionit duke kërkuar përgjigjen. Do të flasim sot me Hoxhën Alauddin Abbazi me të cilin ne do të trajtojmë pyetjet tuaja që na i keni dërguar në adresën tonë elektronike pyetje@sviskas.com si dhe edhe nëpërmjet mesazheve në numrin tonë të telefonit. E pa humbur kohë, i dëshirojmë mirë se ardhe Hoxhë, hox, selam aleikum, mirë se ardhe. Aleihum salam, njësë gjehë. Po fillojme me pëtje në partët, selam aleikum, kisha një pëtje në lidhje me një jetën e namazëve kaza dhe të agjerimeve. Si dhe a duhet të shqiptuar një jetë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmajin. Allahu në larsua, al lafdrojmë, i dhërkojmë salavat e salama pejgamberit e ti Muhammedi sallallahu alaihi wa salamu, familjes, shokve dhe të gjithë besimtarëve, musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhëzohen me udhëzimin e ti dheri në ditën e gjykimit. Qështja e njetit në adhurimin në përgjësi, e posa që ishte edhe namaz është do mëndi qëka të lëbësore, dhe patë të faktikisht edhe nuk pranohet adhurimi. Me një fjalë dhe thotë ashtu si që është kushtë për muslimanin që para faljes me marë abdes mu këthy kakibla, e më i pas rrobat e pastra e kështu me radh edhe mm -hmm. edhe njëjeti është tërpsur ose diçka e domozoshme që njerit do thotë ta ta kuptoj apo ta bëj njëtë se çfarë namozi do më fal. Mirë po këtu duhet ta kem parasysh se kur bëhet fjalë për njëetin, për qëllimin e besimtarit në at adhurim, nuk është përcellim ajo shqiptimi me goj. Por është përcellim do thotë ajo vendosshmëria në zemër. Do thotë me zemër besimtari do thotë e ta ketë qëllimin e pastër se çfarë është duke dëshiruar me bër për të bër. Mm -hmm. Dhe kjo është ajo domosdoshme dhe ajo ajo që është thelbësore në adhurime, gjithashtu edhe në namaz. Kurse është obligative ë thënia e xai do thot me me gjuh, do thot me goj ose është prej gjërave të preferuara, themi se e, në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se. nuk vërtetohet se ai ka e ka thon niyetin me gojë. Jo vetëm namaz, por në asnjë nga adhurimet që i ka bër, përveç se thuhet se në, në gjatë haxit kur e ka kur është futur në ihram dhe e ka bër niyetin e haxit, pejgamberi sa selam ka thon la bej Allahumma hajjan, o Zot po të përgjigjem ty do thot me hax, do thot po i përgjigjem thirrjes tande me hax. Edhe disa prej komentuesve të kësaj thon njëje kam thon se kjo mund të kuptohet se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bën jetin e futjes në hax me goj por huh. e sakta është se edhe kjo nuk është të thotë jet, por është të thotë lutje, sikurse që është namazin në namaz futja namaz me tekbirin fillestar Allahu Akbar, edhe kjo është të thotë një lloj ceremonie lutjeje me anë se cilës besimtarët do thotë futet në huh. në ceremoninë e haxhit do thotë me kët jet. Prandaj e sakta është se në adhurim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka thënë do thot njëtin me gojë në asnjë nga adhurimet, as në namaz, as në adhurimet tjera. Dhe kjo është do thot të, e e scharim do thot i krer dietarve, i të gjitha me dhëbeve. Dhe në kët nuk ka nuk ka do thot asnjë mos pajtim. Mirë, po disa prej dietarëve të me dhëbit Shafi, po gjithashtu edhe nga dietarët Hanafi të vonshëm, në scharimet e tyre do thot fikut kan thon se nëse besimtari në disa raste apo në përgjithësi kan thon kur muslimani ka vezvese ose përmesë një sigurtse çfarë llojit namazit është duke fal është dreket apo ikindin dhe nëse ka mundësi me u ballavaçu me një problem në këtë në këtë rast atë kan thon është mirë me bën jetin me gojë mm -hmm. dhe kjo është thot një ijtihad apo një mendim i këty disa dietarëve të të mëdhëve të Shafi dhe Hanefi qi ndo ku mbështetet ndonjë argument, edhe ata nuk kanë pretenduar se kjo ka qenë praktike Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo çasja e tyre kanë kanë kanë për shkak se kanë thënë ndoshta është më sigurt kjo. Mm -hmm. Edhe nga kjo ka rryedh që tani është përhapur, do thot në përgjithësi tek pothuajse të gjithë muslimanët se në ceremoninë e faljes namazit patjetër duhet bërë niyeti, edhe kjo mësohet edhe ndoshta tek më të vjetrit më shumë, nëse dikush futet namazë duke pas një jetin do të thot, po pa e shqiptu atë me goj, e shrujnë do të thot se ka bërë një gabim, jo diqka të drejt. Unë e bëra këtë qarim për me pas parasuq qasjen, dhe aje qëfar është do të thot, nga në mëhon në islam si që në rënda, do të thot, kjo problematik, dhe prap këthejmë dhe them se thënja me goj e njetit nuk është diqka e preferuar në islam, dhe më mirë është të lihet mos mos uh, aplikohet përderisa kët nuk e ka bër as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në momentin kur dihet uh, qëllimi i asaj vepre nën kupton jetën apo. Po, do thotë njeriu do thotë edhe për axhirim vlen e njëjta. Njeriu përderisa ë uh, ë uh, merabdes edhe nëse shkon xhami e nin e zonën e drekës edhe ka parasysh se është duke u falur duke shkuar me fal namazën e drekës edhe paralidhjes namaz e ka at njët at çëllim mm -hmm. pa e shqiptuar me gojë kjo është e mjaftueshme apo kjo është ajo çfarë kërkohet jo diçka më shumë mm -hmm. edhe për për do thot për axhirim vlen e njëjta nuk është diçka e kërkuar ashtu mm -hmm. siç mendojn disa pas po saçi është me të vjetrit se çdo nat pasçi të haj sufir si të ullet në shtratin e ti dhe të thot unë e bëra njët që nesër të agjëroj dhe të dhërdi. Dhe të thot t'di. kjo vlenë edhe për namazet kazat. Edhe namazet kazat, edhe na, agjërimet kazat në përgjësi nuk është mm -hmm. diqka e kërkuar dhe të thot bëra njët me gojë, duke pas për asy sharimin të t's, sinë e, e bëra pak me herët, zote i dhe më smiri. Kalem tani të kënjë pyjt e tjetër, thot në vaktin e Ramazanit ashtë të leju le është me e, pas në lidhje me vaktin themi se nëse vaktia mban ndonjë citat koranor apo një hadith pejgamberi sa selam ap, apo edhe gjinët fjalë Allahut, fjalë Allah e kështu me random ndonjë lutje apo kështu diçka të ngjashme mm -hmm. atë nuk është e drejtë të futet apo të hudhet në beturina. Po më mirë është se ajo të digjet ë edhe në këtë fund do të thotë të asgjesohet për shkak se ka mundësi të thotë të skelet edhe të në nëmierzsohet. Zoti e di më së miri. Mirë po nëse nuk ka të shkru me asgje, vetëm jënë kohët e namazit, atër edhe nëse hudhët nuk ka gjithë keqë, zote edhe më sminit. Thotë alejo që të i hedhë në mbeturina apo të i shkyje ato letra me cilët ka mësuar namazin ku dhjetë se aty ka ajete kuranore. Edhe këtu është e njëjta ajo që thashë sot më herët në përgjithësi dietarët e vjetër kur kanë diskutuar çështjen e atyre fletave apo letrave në të cilat gjenden ajetet e Kuranit apo edhe mushafa të vjetër mm -hmm. që njerëzit i kanë në dispozicion fletë pjesë të ajeteve, haditheve, fjalëve të Allahut e kështu me radhë kanë thënë se më e drejta është që ato të digjen Edan këtë formë do thotë të azgjezohen, sesa të se bëhet diçka tjetër me to, të hudhen në mbeturina apo të të lihen anash e kështu me radh, për arsye se ka mundsi të nençmohen fjalët e Allahut të Madhëresh, Allah Zotit të mëshirë. Më Kemi ende pyetje oj se kan vënë me xhirimin para pas Ramazanit pasi që kanë brenga për ndonjë lëshim të mundshëm. Thotë ta prishë ta xhirimin nëse hyn uji në vesh apo edhe në sy. Ë nëse do thotë ky kysh sharrimi se futja e ujit në vesh do thotë ulemad do thotë kur e kanë diskutuar këtë problematik lidhje me atë se a prish algjerimin apo jo ë gjithasë ata kanë sharrur se kjo nuk është për algjeravesh e prishin algjerimin mm -hmm. nëse ndodë do thotë pa hiri kjo edhe më më drejt për drejt nuk nuk është për algjeravesh e prish por edhe nëse shkaktohet do thotë me një pak kujdesi si për shemb mund të themi nëse një person që është algjerushum shkon në në pishinë Pa. dhe pastrohet gjat asaj do thot i futet uji në vesh, atëherë e drejta është kjo nuk e prish azhërimin. Gjithashtu edhe për hundën e njëjtë, qoftë do thot gjat pastrimit të hundës e kështu radh, me radh i ndodh me shkumë donjë pik, kjo nuk e prish azhërimin. Zotëti mm. më së miri. Një pyetje tjetër thot çështja që ndron kështu. Djali në fial është beçar dhe që një vit kërkon nga një vajzë që të fejohen. Djali i ka thënë vajzës se dëshironte jetojë në Tetovë prej nga është djali edhe pse jeton në shkup, nërsa vajza është e shkupit dhe i ka thënë djali që po deshe të fejohemi duhet të jetojmë në shkup për në të tovë nuk fejohen. Njejtë thot edhe familia e saj, qëfar duhet të bëj kjo djali, të vazhdoj të kërkoj kësaj vajze fejesën për kundër kundër shtimeve edhe kushtezimeve apo të kërkoj vajzë që e pranon kushtezimin e ti. Në vend të takimit parasysh se martesa respektivisht do thotë fejesa është marrveshje ndërmjet një triu dhe një vajze të re për me kalu do thotë pjesën e mbetur të jetës së bashku. Dhe është do thotë një lidhje, do thotë një lloj edhe prandaj os quhet kontratë, do thotë mm -hmm. marrveshje e martesës. Dhe kjo marrveshje duhet realizohet detyrimisht do thotë me me pajtim apo me përlshim të dy anshëm, pra nuk duhet me qenë e një anshme, pra pëlqimit duhet me arë edhe nga pala e djalit edhe nga pala e vajzës. Dhe kjo është diqka e, shumë thelbësore do të thotë në, në, në aktin e martesis. Mm -hmm. Pra ndaj në rrasin konkret e, nëse një i ri deshirën ta fejoj një vajzë ose dhe kunder ta duhet do të thotë tjetë dhe sëqerimet tjet, dhe, dhe marveshja duhet tjetë shumë e qartë. Mos të ketë në të disa që vajzat kuptojt djali djali djali djali djali djali dhe dhe dhe dhe bëhet martesa, pasaj të lindi në të të kesh kuptimet. Po, gjamendoni dhe... që para fejesës është shumë rëndësishme të diskutohet për këtë qështë, e, ja po në... të lehen pas. Po, nëse, nëse është të elpsore për vajzën që mos me lëshu, po e them kushtimisht qytetin e shkupit, mm -hmm. dhe ajo dhe shërën të mbetit aty, pavarësish për që farë arëshuja apo rrëthane, me, me qëndro afër prinderve, e, ose qështja e shkollimit, apo punës, apo qështja rrëthane në ndryshme, dhe ajo kërkën këtë, dhe djali e shekë vetën që nuk ka mundësi të të pjotsoj këtë kërkes, atëre është e drejtë të shëarohët mirë, se a ka mundësi që ajo të heqë dorë, do thënë nga kjo kërkes, apo jo. E mos tjetë të thotë marvesha që, të shojmë si do të bëjmë dhe pas martese, pas taj e, të lindin, do mm -hmm. të të keq kuptimen. Si të qofë, vetëm duha të themë që është e drejt e vajzë që të kërkën një kusht të këtilë. Apo, këptan, në rrëthanat caktuara, mm -hmm. përderisa është, do të thotë, paramartese. Mm -hmm. Keni parasysh. E, mirë po, nëse ka mirë kuptimë dhe e, djali e, në një fjalë, do të thotë, të pranon këtë kusht, po në rrëthanat të ndryshme, në qual mundsi ta realizoj ose e realizon për një kohë pasaj rrethanat ekonomike sociale puna e këtu me radh, do të detyrohet që ta lëshoj shkupin, jo të shkojnë në deto, po ndoshta në ndonjë vend tjetër, mm -hmm. atëra kjo duhet të ndërshtrohet mundësive dhe mirëkuptimin e ndërsjellë ndërmjet burrit dhe gruas. Mirpo si si kërkesë do thotë duhet të kihet parasysh pas sa shirdoton këto rrethana kur është fillimi do thotë i fejeses mm -hmm. dhe nuk do duhet do thotë të të të anashkaloj do thotë kjo për arsyesë se në argument mund mund të krijoj do thotë ë kesh kuptim edhe mund të jeri prandaj ne jemi hoq gruaja ka të drejtë të kërkojë qoftë edhe një, krioj... një shtëpi të veçantë se ku do të jetonte ne po gjithsesi do thotë në në në në rrethandën do thotë para fejesë respektivisht do thotë para martesës këto jera diskutojnë dhe bisedojnë mm -hmm. prandaj edhe edhe janë në kontaktet e para para martesës, do thotë para fejeses ulët vajza me burrin me mashkullin dhe e shohin do thotë apëlqejhen ndër mes vete dhe jo vetëm në çështjen e dukjes, por edhe në çështjen e jetesës, rrethana se çfarë forme të jetës do të më çu do thotë mashkulli respektivis femra, e këto gjëra do thotë të, të, të bëhen E, diskutohen edhe bëhen do thotë fjal rreth kësaj ndërgjësie. Mm -hmm. Edhe në raport me kët edhe vjen do thotë edhe ajo refuzimi respektivisht pranimi i fejesës. Mm -hmm. Jo për diçka tjetër. Do thotë nuk është ai qëllimi i i pamjes që është është shumë thelbësorë, do të thotë parafejese, nuk është vetëm të asho, të asheh, do të thotë, mashpli vajzën, t'i pëlqej edhe me këtë të përfundoj qdo gjë. Mirë po edhe, edhe qërështje tjera jënë domës dëshme, posa që në kohë në bashkuore, përshkak se shumë mos bajtime dhe problemet cilat lindë njënë si rezultat i kesh informimit, apo dhe mundë themi shumë drejtë për drejtë edhe mashtrimit të ndërsjel burri pra të premtoj diqka vajzës, apo edhe kunder të vajzë atë premtoj diqka, dhe pasi që të futën martes, mos të realizohet, do thotë, a i premtem, të anë këtu mm. linë, do thotë, mos besimi ndërsjel, keq kuptimi, pasta edhe mos respektimi si rezultat i, i kësaj për arsujës e vajza respektivisht mosu mund të thotë se përderisa ti nuk plotson atë kushtin për cilën e ke dhënë fjalën, atëherë si ka mundësi të thotë vazhdojmë, do thotë vazhdojm, thot, për një jetë të lumtur, ëh, për shkak do thotë mos mos respektimit asaj fiale e kështu me radh. Prandaj, ëh, ndoshta ushjerum në kët pak shumë, po është e nevojshme të, të diskutohet, themi se këto diskutime dhe këto ëh fjalë mohabet janë domosdoshme mm -hmm. dhe marrëveshja janë do thotë marrëveshjet para proka janë shumë të nevojshme për më pas do thotë një maskull, një femër, një bashkëshorti do thotë të lumtur. Përndryshe nëse nëse futet futen do thotë në artin e martesës pa ushqaruk këto gjëra, atëherë ne të ardhmën mund krijon do thotë shumë probleme, zoti Dim Smit. Ë tani do trajtojmë problemin edhe hallin e një biznesmeni thotë tam lejo të blej kryqet argjendi dhe të tishes ato apo meciam meciam kryça ti çes vetëm për vlerën e argjendit në argjentarri duke i shkatruar kryqat pra a bëhet pra të bëhet shkrirja e tyre ë nuklejohet besimtarit ble kryça dhe të çes për arsyesë se jon simbole do thotë fjes fjevët e ndryshme mm -hmm. po jo vetëm kryqet edhe edhe format e skulpturave apo të idhujve të ndryshëm apo dhe edhe gjallësave të gjalla të përzjesi nuk lejo, do thotë që me që i përdorin njerëzit për zbukurim, qafore e kështu me radh, posa që është vajzat, nuk lejohet këto do thotë të, të shiten për pavarësisht ajo nd argentit apo të arrit, apo edhe edhe nga nga materiale të tjera do thotë më më pak të vlefshme. Ëh dhe kjo nuk lejohet, do thotë bëjmë do thotë tregtim me këto lloje do thotë të të, të argentit. Ëh mirë po nëse besimtarit blend do thotë një shumtë argentit të themi kushtimisht, dhe në, at, në ato lojë të argjen mund të këtë të thot, kryqa e kështu me radhë, atëherë ai i lejo të të të i merë ato dhe të i shkri, pasaj të të formoj diqka tjetër. E jo edhe në fondë konkrete të blejë kryqa, pasaj të i shkri kjo, edhe kjo është pak më problematike, me në gjithë se nuk është sikur se rasti i parë, por nëse blenë një shumë të, të argjenti dhe nga ajo sfarka bler do thot mund të ket diçka disa kryqe apo diçka nga skulpturat e ndryshme atëre i lejo ati ti merr ato ti shkri dhe ti bëj diçka tjetër pas asaj pastaj pastaj ti shesh pastaj ti shesh ashtu zot e dimë ashtu ë tani shikojmë se ndërror është koha të bëjmë një në një pauzë të shkurtër me pas do të rikthehemi me pyetjet e tjera që ndronim me ne <të> Ndër urrë të rishikues, rikthyem në studio për të vazhduar bisedën me Hoxhën Alaudin lidhur me pyetjet tuaja. Hoxhë, një pyetje thot selam alekum, desha të pyes sa është haram që në shtëpi familjarët mbajnë alkool edhe nëse se përdorin. A më lejohet të më falë mu që të falna me i largu pa e ditë familja? Po, Hoxhë, se si... ky person po e fal namazin dhe ta veproj këtë po, për atë. Po, gjësi, do thot nëse nëse është mundësia që këj antari familjes ti merë ato dhe ti asgjësoj, kjo është me drejt, edhe nëse nuk përdoret. Pra arsye se vetë në bajtja e alkoholit në shtepi, qoftë edhe për, për zbukurim ashtu si që kanë tradit disa fatkesisht, apo edhe qoftë edhe të melan ashtu, ju ka ardhë dhorat, e mëra, nuk e përdoren, po e lajnë në shtepi, edhe kjo nuk është një vej për e, e drejt. Por shkak se Allah xhala wala po thot në ayetin Kur'anor kur ndalon përdorimin e alkoolit ka ardë kuptimin e fazten ibu që nëse përkthejmë në shqip është largoj huni nga ajo. Do thot që në, e ka kuptimin jo vetëm e mos përdorimit apo mos pirjes, por largim në kuptimin edhe fizik, do thot sa më larg kësaj është më mirë. Prandaj edhe nëse është mundësia që ato të mirën dhe të hulën të asjëson, kjo është më mirë ë nëse nuk ka mundësi ideale mundet me qenë i rri shumë dhe mund të çballahocojmë ndonjë problem atëherë të mundohet me an të, të të këshillav, me an të ndikimit do të thotë. Po, nësta a kushtues do donte të di se nëse e largon dhe zbulohet se ky i ka larguar atëherë si si t'reagoj në rastet kur shfaqen edhe konfliktet pastaj. Nëse të të të nëse ndodë do thot me qenë një hidhrim i rastit apo një ë e çofta sot fjalë pse pse ta veproni atë atëra kjo është e tejkalueshme ëh dhe nuk mendoj se duhet me qiu shumë pesh uhum. edhe ndoshta në kët rast mund të jetë ai prindi më i vjetër apo babai, nëna e kështu me radhë Për arsye se kjo është e te i kalushnë, përderësa ata nuk e përdorin, atërë po kuptohët se në, në praktikin e tyre kanë një loj irritimin dhe alkoholin, përderësa mm -hmm. nuk e përdorin. Mirë po u kam beton shpe dhe kjo veprim mund t'ju shkaktoj atyre si një pa dëgjue shmëri e, e fëmijës e tyre dhe mund t'krije një pak nasi, mirë po me një fjallë dhe thotë ti nëse i këshilon kjo se ajo vepr apo mbajtja e atyre gjirave në për shtepionë, do thot mund tjetë të jetë trazhishme në kuptimin që ti përdor dikush e kështu me radhë mendoj që me me me këtë formë do thot të, të qasjes mund të ketë mirë kuptim do thot tek prindërit e të zotë dhe mësim. Edani hoj kemi një pyetje që flet për xhelozin. Thot selam aleikum hoj pata një pyetje jam e fejuar thot ë vajzë 18 vjeçare një xhelozi ndaj burrit të tek kaluajshme ka hyr sipas islamit çka mund të më thoni dhe i fejuari i falet selam aleikum Me sa po kuptoj, do të kjo pëjtje vajzat që tani është mm -hmm. fejuar, po ndin një gjelozi të tepruar mm -hmm. me burrin, mm -hmm. apo me burrin e arshu me të fejuarin. Kjo në një mas është normale, po sa që është të kjo vajzat më të reja, përshkak se është do të një rëthan tash e tjetër nga jeta e mëhershme, mm -hmm. pra do të futët në një lidhje dhe një kontakt me një, me një mashkull, që deri vo, deri dihet do të thotë nuk e ka njohur as pak, atë tash do të njehet ve do të jetë personi më i afërt për të. Prandaj edhe e ndin në veten e tij pak si një lloj një lloj posedimi do thotë te aty mashkulli dhe veprimet e tij ndoshta mund të shkaktojnë atë shqetësim se mos i del be dorën kuptimin e xhelozisë dhe asaj që i takon asaj dhe kjo në në rrethnat e para është normale deri diku. Prandaj mund duhet keni mirë kuptim edhe mos jetë ai reagimi ju e, te imase i pa kontrolluar, po të mundohen arsyshum, për zxedhur, të jeni të arsyeshëm përderisa keni zgjedhur do thot burrin shpresoj që fal namaz dhe ashtu thot nga ata njerëz që i frikohen Allahut majdhëreshëm dhe nuk janë për njerëzve që bëjnë vepra do thot të pa lejuara, atëre të jeni ta keni parasysh se e, nëse nëse themi se një burrë edhe një një grua janë bashkuar, nuk do thot që e të rjeta çdo moment jetës ata do ta kalojnë së bashku ë për arzjes së burrit ka obligime që i takojnë atij të shkojë do thotë të punojë apo të studojë e kështu me radh për të siguruar do thotë ka fshatin familjes gruaja ka do të ket obligime të tjera me familje e kështu me radh prandaj ë ë këto në këto rëthana duhet të ket mirëkuptim mirëkuptim ndër sjell e me kalimin e kohës edhe kjo mendoj që do do të vijë do thotë edhe kjo xhelozi do thotë në binarte e e, e saj azoti di më sipër kalam teknike po dia tjetër deshat pyet xhojën se ato ditë mbetura në Ramazan që e kemi thotë ne femrat për obligim të agjërojm pas Ramazanit a mund të agjërojm me dy njëtë pra për ata agjërojm edhe ditët e mbetura dhe ato të shevalit çështja e bashkimit të njëteve në adhurime është një një çështje që sqarohet do thotë edhe debatojn ulemat në përgjithësi do thotë në në librat e tyre Dhe aj, konkluza e tërë asaj që farë far mund të themi, do thënë lidhje më bashkimin e njeteve, është që nëse një adhurim, apo nëse dy adhurime, e, njëra është obligative dhe tjetra është e, jo obligative, atëherë bashkimi këtyre dy njeteve është më problematike. Nuk ka mundësi, po satshërisht nëse shohim, do thotë që të dy adhurimet në vetë përmbajnë, do thotë synohën në vetë vetë, si kurse që është mm. adhurimi, i kazas apo i agjërimit farz dhe adhurimi gjartë ditëve të Shevalit që në faktion edhe ato synohën vetë vete ashtu shisht ka përmen pejga mere s.a.s. Pra ndaj bashkimi këtyre dy adhurimeve në një ditë të vetme që atë ditë të sënë e bëjmë kazamë me ban jetë edhe me agjëru ditën e Shevalit nuk është e mundur dhe këtë e shjarojnë ulema dhe thotë shumë qartë. Mirë po nëse është ndo një adhurim i cili... E, është, është synodhë në vetë vete si kur që është farzi dhe kemi ndo një adhurim tjetër i cili nuk synodhë në vetë vete. Si kur që është e, përmenin ulemat si shembol namazin tahjet ul mesqit. Namazi i cili falet mm -hmm. ko njeri u futet në gjami. Kur Peygamber sallallahu alaihi wasallam i thated, "Ida dakhala ahadukum al-masjida fela yajlis hatta yusalli rak'atayn." Do thot, "Nëse ndonjëri për ju vë futet në xhami, mos u ulet pa i fal dy rekate, do thot namaz." Mm -hmm. Po nuk kupton se nuk synohet ai namaz vetvete. Po është një namaz i cili është për ligj, në një fjalë është bëhet do thot sunnet për t'u falur që njeriu në respekt mos mu ulmën një herë do thot, pasi që të futet në namaz e fal at namaz. Që nuk kupton që nëse ai futet në xhami edhe do ta fal farzin më një herë, nuk ka nevojë më fal atë atë sunet, ai sunet bie. Ose me fal, do të më fal të thotë sunetin e sabahut apo drekës e kështu me radh, ai sunet bie. Prandaj disa prej ulemave kanë thonë në këtë rast përderisa ky namaz nuk synohet vetvete. Mirë po është si namazi shkakut, i sebepit, atëre kanë thënë se në këtë rast nëse ai bën dy njetë, me një fjalë më fal sunetin e sabahut në njëtin kohë më bën një jetë më fal edhe të jetën në xhidin, kanë thënë se ka mundësi më pas se me logarit aty do thot se me i fal do thot të njëjtin namaz me dy nyete. Mirpo nëse janë dy adhurime të veçanta në kontekstin e synimeve dhe arritjes së së shpërblimit, sikurse që është të thot agjerimi i shevalit dhe agjerimi i ditëve të mbetura kaza që janë në fars në fakt nuk ka mundësi të të bashkojnë këto dy veprime me një njët apo me një ditë agjerimi. A që këte ishin pyjtje që këshim për sot, ne ju falindërojmë që gjithët koti jeni mine sot. Edhe unë ju falindëroj për fteset. Shku e sëndërur, kjo është e tërë, saj përket e misionit të sotëm duke kërkuar për gjithje. Falindëri që nëndoqë, dhe takojmë i herëve dhe tjera, dhe ratër, eslamu alaikum.